Hatodik fejezet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a mennyi atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógában és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.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 akik ellenünk védkeztek. És ne minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. örökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsát nektek is a mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Mikor pedig bőtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mostd meg. Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván.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 és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsiny ti kicsinyhitőek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja hogy ti atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát,